Negyedik fejezet Annyira felháborít ez a kíméletlen vájkálás pakó magánéletében, hogy elsőként próbálok meg véget vetni neki. Elég, kiáltom. Robi, akit nem sok választal a síró görstől, úgy felzaklatták ezek az ocsmánságok, fülsértően éles hangon megismétli a kiáltásomat. Edmond nékor ránk zúdítja haragját, főként Robi cidja, aki soha be nem meri tenni a lábát hozzá. Aztán elhallgat, mert egyre nagyobb a felzúdulás ellene a körben, a túlerő elnémítja, de meg nem töri. Kihívóan járatja körül a tekintetét. Ami pakót illeti, amennyire látszott rajta a szorongás mielőtt közbelépett érdekében, olyan bátornak mutatkozik, amikor Edmondné kiteregeti a szennyesét. Összefont karral ül, kisé szimpadias tartás, de így sokkal könnyebben tudja megőrizni a nyugalmát, és egy szóval se védekezik, csak szembenéz Edmondnéval. Pedig nem csak a mocskolódást kell elviselnie, egy másik tövis is fúródik az oldalába. busoá a jobb keze és sógora, akiben úgy látszik, az a fajta régi, visszafojtott családi gyűlölségél, él, amelyel old gyakran találkozunk a francia regényekben. Bouchoir most ujjong. Nagyszerű fegyvert kapott Edmond Nétol a rokona ellen, az ajas diadal kiűl lesoványodott arcára, nem sok visszataszítóbb látványban volt részem. Túlnyíltan egyikünk seniszpakóra, de titokban mindegyikünk arra felépislog, főképp a viudák. Ez a két hölgy szörnyen fel van ajzva. A parte félre teszik meg erkölcs észrevételeiket, és teszik fel egymásnak izgatott kérdéseiket, mert nem mindent értettek meg Edmondnék kirohanásából, és a kíváncsiság csiklandozza őket. Különösen azt szeretnék tudni, mi az a pihés és a gyantázás. Egy kicsit fintorognak, az igaz, mert az ügy mégiscsak botrányos, de azért boldogok, hogy a madrapuri kaland már a úton megkezdődött. Mert mindenki tudja, hogy a hosszú járatú gépeken általában semmi se történik. Nagy a unalom két kis ijegység között. Blavacki hozzám hajol, szeme éber a vastag lencse mögött, halkan megjegyzi, Mellesleg két stílusa van az egyiket, a kifogástalant a hivatalos társalgásokra tartja fent, a másikat, amelyben rengeteg oaskos kifejezés és az argó csak négy szem közt használja. Ha nem ülnék, az előbb segre estem volna. Miért? Mert ez a pofa képtelen árat fizetett azért, hogy egy kicsit jó legyen ennél a kis kurvánál, Vagy másképp, hogy lehet valaki ekkora disznó és egyben grállóvag. Mire következtet ebből? Kérdezem, mert meglep a véleménye. Semmire. Feleli. De megszokott szabadszájúságával rögtön hozzáteszi. Legfeljebb talán arra, hogy nem olyan lényeges, mit csinál egy férfi, ha letolja a gatyáját. Hallgatok. Nem akarok suttogva vitázni, és bár nem értek egyet Blavackival, a felfogását figyelemreméltónak találom. Egyébként minden furázen a gépen, folytatja. Hogy más ne mondjak, a motorok. Ön hallja őket? Alig. Ettől a sok apártétól még nyomasztóbb lett a légkör, és Robi, merő jó szándékból, ebben biztos vagyok, megpróbálkozik a csevegéssel. Csak ugyan különös nyelvez a francia, kezdi könnyedén, de már az első szavai hamisan csengenek. Ha azt mondom a ház, természetesen meg kell jelölnöm kinek a háza. Péteré vagy Pálé, a népé vagy a kultúrái. De ha azt mondom egy ház, világos, hogy ez csak egy olyan ház lehet. Az elszörnyedt arcokat látva elhallgat. Fejtegetése ugyanis egyedül Blavackit mulattatja, aki szerintem alap oldalvágásnak fogja fel a franciák felé. Misó ekkor elsírja magát. Jobb módot keresve se találhatott volna, hogy végre elvonja a figyelmet Pakóról. Zokogása részvétet kelt, ami elég kellemes érzés, úgyhogy valamennyien osztozunk benne, Kivéve a hindú párt, mörzeknét és persze Edmondnét, aki fejét volt áldozata felé fordítva, bosszusan szemléli a könnyeit. Bizonyos mértékig meg lehet érteni. Misuburokban született, ő viszont egy olyan környezetben, amelyet vas törvények kormányoznak, s amelyből csak vasakarattal és ravassággal, nem pedig pityergéssel tudta felküzdeni magát. Feláll, valószínűleg szépítkezni indul, és felszegett fejjel, méltóság teljes léptekkel átvonul a körön. Ha csak a külsejét nézem, valóban pompás asszonyi állat, bámulatosan arányos és csupa erő. Mihelyt eltűnik, Manzoni odafordul Robihoz. Nem hallom, hogy mit mond neki, mert nagyon halkan beszél, de úgy rémlik, valamire rá akarja venni a barátját, ami annak egyáltalán nincs ínyére. Végül meglehetősen erélyes lesz, és Robin nagyon kelletlenül ugyan, de enged. Bágyat kecsességgel kigöngyölíti hosszú testét, feláll és átadja a helyét Manzóninak, az pedig átadja az övét Misunak. A lány tehát, aki még mindig hüppög és jóformán észre se veszi, hogy mi történik, Manzóni és Robi közé kerül, ahol bal szomszédnője nem férkőzhet hozzá. Ez az elrendezés nem kedvez Robinak, mert ahogy a katonák mondanák, nincs közös frontja a barátjával, ám nagyon is megfelel az olasznak, akinek bajján most Misu, jobbján Mrs. Bennisz így két felé is kezdeményezhet. Pakó vegyes érzelmekkel is elég buszképpel figyeli ezt a helycserét, de mivel Edmondné a Misu iránt érdeklődését is gyanúsnak találta, nem mer újra közbelépni. Ami Mrs. bennister illeti, neki látszólag el se oda tájék, hogy új szomszédot kapott, egészen másfélét, mint Robi, pedig mennyivel könnyebb lesz a dolga, túl nem kell majd előredölnie, hogy akinek szánja, észrevegye a bájos kis fintorait. Karaman ebben a nagy nyüzsgésben is olyan fegyelmezetten és jól fésült mellettem, hogy elfog a kíváncsiság, és odahajolok hozzá. – Önnek mi a véleménye mindenről? – kérdezem, majdnem suttogva. – Némi bonyodalom! – Mondja az ajka felhúzva, és úgy éltve a szót, mintha valami sajátos lebecsülő értelmet akarna belecsempészni. Kimérten hozzá teszi? természetesen tudja, hogy a háború után az efféle házakat betiltották Franciaországban. De azért máig is működnek igaz? Mint szerte a világon, Vágja rá élesen, mint aki úgy érzi, meg kell a hazáját védenie ellenem. Néhány pillanat múlva halkan, alig hallhatóan újra megszólal. Ami ezt az úriembert illeti, okosabban tette volna, ha hallgat. Nem tudom, mi metelik benne, hogy maga alatt vágja a fát. Mi se tudom, felelem. Ennek ellenére nekem elég rokonszemves. Karaman oldalról rám pillant, s most egyszerre húzza fel az ajka szögletét és a jobb szemöldökét. Aztán elhallgat. Nem azt akar ezzel mondani, hogy befejezi az eszmecserét. Nem, elhallgat. Ahogy egy ajtót becsuknak. Persze nem becsapva, ó, dehogy. Ennél ő udvariasabb. Ezúttal tartós lesz a csend. Az órámra nézek. Két órája repülünk, nyilván felhők között, mert az ablakok sötétek, sehol egy csillag, szemernyi fincs, sincs, a földről se látszik semmi. Sötét éjszaka. Aludni kellene, ezt kívánja a gyózanész, de Mrs. Boydot a társaság legidősebb tagját kivéve, aki hébe-hóba elszundít, nagyon is éberek vagyunk mindnyájan. Én a Stuart ezt bámulom, s miközben bámulom, a történtek járnak a fejemben. A eset sokkal jobban felkavarta a kedélyeket, mint a madrapúrral kapcsolatos vita, amely megelőzte, s amelynek illett volna nagyobb figyelmet szentelni, mert kérdésessé tette az országnak a létezését, ahová igyekszünk. Mi azonban kényelmesen elnyúltunk az üléseken, meggyőztük magunkat, hogy képtelen kalandok csak másokkal eshetnek meg, és egy legyintéssel félre a kételyeket útunk végcélját illetően. Egy másik paradoxon. A repülőgépeken többnyire üresen csordogál az idő, és az emberi kapcsolatok semmit mondóak. Itt viszont már felszállás óta élénk mozgalmas társadalmi élet zajlik. Ezt a pesgést, mint már említettem, az ülések elhelyezése körbeállítása tette lehetővé. De most már egy további kérdés motoszkál bennem. Vajon csak lehetővé tette, vagy egyenesen előidézte? Nem szeretnék ködösnek vagy zavaros fejűnek látszani, de nagy fontosságot tulajdonítok a körjelének. Én nem a buddhisták módján értelmezem, akik számára az élet kerekét jelképezi. A dolgok vég nélküli körforgásban újra meg újra átalakulnak, a lelkek pedig egyik testből a másikba vándorolnak, míg nem megtisztulva kikerülnek a kerékből, és végre elnyerik a nyugodalmat. Számomra a körnők és férfiak közössége, amelybe én is beletartozom, s amelynek problémáit, feszültségeit Reményeit vállalom. A boldogság számomra az a tény, hogy együtt vagyunk. Másfajtát nem ismerek. Épp ezért már helytelenítem sommás maniheizmusunkat, amellyel mörzeknét kiközösítettük. Igaz, hogy fizikailag nem zártuk ki magunk közül, különben hogy is zárhattuk volna ki? De gondolatban megbélyegeztük, elkülönítettük, gettóba csuktuk. Egy szóval megtettük bűnbaknak. Túlon tú gyors volt ez az ítélkezés, önkényessége megpatránkoztat. Meg kell hagyni, a drága mörzeknél sem igyekszik lefegyverezni bennünket, ha legalább meghúzná magát, befogná a száját. Eszébe sincs, beleavatkozik mindenbe, megszállott beavatkozó, szüntelenül fáradozik, ráncba akarja szedni az embereket, és rendbe a dolgaikat. Nem sokat törődik vele, hogy mivel mindig árellenúszik környezete környezete fogcsikorgatva fogadja a kezdeményezéseit. Ahogy Edmondné kivesészte Pakót, az cseppet se volt szívderítő. Neki azonban legalább volt annyi mentsége, hogy a gyáros belekötött. De miért kell a szerencsétlen Pakónak, amikor épp hogy kiszabadult nagy lihegve a karmaiból, és csak egy kis csendre és nyugalomra vágyik, hogy nyaldoshassa a sebeit, miért kell Pakónak most meg mörzeknével szembe kerülnie, aki sárga agyarait kivicsorítva ront rá, hogy szétszaggassa? Uram! Mondja kedvencünk, általános megütközést keltve, mert mi is szeretnénk némi békességet a kínos jelenet után, amit Edmond köszönhettünk. Úgy érzem kötelességem megkérdezni magát, megfelele a valóságnak, amit ez a nő elmondott. De asszonyom, fortyan felpakol lángvörösen is a szemek időled, magának semmi joga ilyen kérdést feltenni nekem. Minden esetre figyelemreméltó, hogy nem hajlandó felelni rá, és hogy nem is cáfolja, amiket az a nő állított. Ekkor Edmondné, akire már kétszer utaltak ezzel a szóval, elneveti magát, és odahajol új szomszédjához Robihoz. – Micsoda, hülye, tyúk! – mondja félhangosan. Nagy ámulatomra ugyanis rögtön kibékült Robival, és most játékos szinkossággal enyelegnek. Gondolom, mindketten megnyugtatónak találják a bizonyosságot, hogy sose fognak lefeküdni egymással. – Minden esetre – visszhangozza Pakó – semmi köze az egészhez. – Magánügy. – A maga magánügye immár közügy Jelenti ki mörzekni önnepélyesen, és ebből le kell vonnia urama a szükséges következtetéseket. Miféle következtetéseket? Hökken meg Pakó. hogy Hogyhogy miféle következtetéseket? Csattan mörzekni hangja, és könyörtelen kékszeme vészjóstú áhatatossággal szegeződik Pakóra. De hisz egész nyilvánvaló, hogy miféléket, ha van még magában egy szikrányi erkölcsi érzék, meg fogja érteni, hogy nem maradhat köztünk. Megrökönyödött Ók röppennek fel, és minden tekintet ő nagysága felé fordul. Micsoda! Micsoda! bömböli pakó. Megőrült kérem, hova menjek, nem mondanál meg? Át a turista osztályra, hangzik a válasz. Oda csak menjen át maga, tajtézik pakó, ha terhére van a társaságom. Már hogyne volna terhemre? mondja mörzeknés, és kék is a bőre és a foga sárgájából. Felteszem a kérdést. Kinek nincs terhére azok után, amiket hallottunk? Hát például nekem, veti oda Mrs. Bannister, született bojtel hercegnő félvárról és tekintet ustán kapcsolódik a mörzeknéjébe. My dear, törki Mrs. Boyd vetve a két karját, csak nem akarsz vitatkozni ezzel a nővel? Kiállhatatlan egy perszóna? Magának, asszonyom, kérdezi a mi egy színpadi királynő ábrázatával, Ráadásul rosszul is játszik, mint sok színésznő, akiben nincs meg a kellő matéria és kénytelen mesterkért pózokhoz folyamodni. Mrs. Benister beéri egy bólintással, és még a tartását se változtatja meg, lazán, ernyettenül akár a pihenő atléta. Mörzekni azonban megérzi, vagy inkább megorrontja, milyen fegyelmezett erőt leplez ez a nem modor, és milyen bátor, tétovázik. Új ellenfelét sokkal keményebb fából faragták, mint a boldogtalan pakót, az bizonyos. Csend támad, s Mrs. Benisztar az ég felé emeli ferdemetszésű szép szemét, majd lebocsátja és tekintete szinte a véretlen műveként, ismét mörzeknén állapodik meg. Elcsodálkozik olyan formán, mintha az atyai kastélyparkjának valamelyik jól ápolt fasorában egy kupat szarra bukkanna, aztán elmosolyodik. Több évszázad, a rang feltétlen társadalmi uralma kellett hozzá, hogy kialakuljon a bajt elmosoly, de mostani formájában tökéletes. Igaz, Mrs. Benisternek ezen felül az arca is olyan, hogy a gőg mindennél jobban érvényesül rajta, szeme és szemöldöke a halánték felé húzódik, szembogara szurok fekete, és a szemhéjak közt rendkívül keskeny a rés. Talán egyik őse jó voltából, aki a távol keletre is elvetődött. Mindez a japán színészek maszkjaira emlékeztet, és valami természet adta sugárhoz, amivel Mrs. Bannister mester ilyen bánik. Ő valóban remek színésznő. Egészen más eszközei vannak, mint karamankisség gépies ajk húzogatása, sokkal finomabbak. A bojtel sarj mosolya megvető, de nem önmagában, az arc egészet eszi azzá, és főkép a szem. Ennek a mosolynak a hatására, Mrs. Benister jól számított, mörzekni ábrázata világos sárgáról, sötét sárgára változik, és minden óvatosságot csutba vágva, lábával a padlót kapáva leszegi a fejét, s már támad is. – Nyilván megvannak az okai, – süvölti, – hogy ennyire elnéző ezzel az urral szemben. Persze, hogy megvannak az okaim, feleli Mrs. Bennister is elragadóan ártatlan mosolyjal néz körül. Mindenekelőtt az, hogy tulajdonképpen nem is értem, mi a bűne. Például sejtelmem sincs úrla, mi az a gyantázás? Magának bizonyára több tapasztalata van ezen a téren, asszonyom, nem nál, hogy mi az? Mörzeknél hallgat. Csak nem ismeri el, hogy több tapasztalata van ezen a téren, mint az ellenfelének. Ami a jobb félkari urait illeti, azok is hallgatnak, mert Pakó előtt akinek a koponyájáról megint patagzik a veríték, mégiscsak kínos lenne elmagyaráznia a gyantázásmi bellétét. Mrs. Bennister ekkor egyenként próbál szóra bírni bennünket kérdő és incselkedő tekintetével, közben azt is éreztetve, mekkora kegy magas személye részéről, hogy annyi kellemet és szellemet tékozol ránk. De hasztalan, Senki se nyitja ki a száját, senki se akarja még jobban felszíteni a pakót pörkölő lángokat. Végül is Manzoni Missis Bannister füléhez közelíti az ajkát, hozzá is ér azt hiszem, mert látom, hogy megremeg. Missis Bannister nem a füle, és néhány szót súg neki. Ó, hát ez az, ámul a hölgy, és izgalmában, mintha csak véletlenül tenné, megragadja Manzoni csuklóját, és erősen megszorítja, másik kezét pedig megjátszott zavarral a szája elé kapja, kitűnően utánozva a kis zárda növendéket. – Mit mondott? mit mondott? érdeklődik Mrs. Boyd már-már komikus mohósággal, egészen odahajolva Mrs. Bannisterhez. Azzal két viudánk szaporasuttogásba kezd, az ilyen magabiztossággal párosuló neveletlenség jellemző jobbkörökre, úgy mustrálva közben pakót, mint egy ritka állatot a múzeumban. Manzoni viszont ahelyett, hogy kihasználná nyilvánvaló esélyeit a jobb nőjénél. Mert végtére is nem minden nap fordul elő, hogy egy Mrs. Benister leereszkedik az emberhez, átfonja a csuklóját hercegi kacsójával, enged önimádatának és hibát követel, aminek szerintem még megadja az árát. Újabb nyalattal próbálkozik misunál. Nicsak! Sújt, olvas, ha jól föléje, kiátszva főkártyáit, básonyos pillantású szemét, hangját, és kedves sejpegését. Igen, feleli a lány és szokott egyszerűségével felemeli a könyvet, megmutatja borítóját. Három mulat lány meg egy fél hektó vér, olvassa Manzoni és felnevet, majd hozzáteszi. Nagyon mulatságos, de Misú még csak el sem mosolyodik. Megható szépségünk úgy látszik olyan lány, aki annyira feloldódik az érzéseiben, hogy a humornak semmilyen formáját sem éltányolja. Manzoni alig, ha nem rögtön észreveszi, hogy tréfával nem megy semmire, mert komolyra fordítja a szót. Nem érsz is súlyt egy kicsit túlságosan szadistának? Nem. Feledi Misó is elhallgat, mert nincs több mondani valója. De mégis, erőlködik Manzoni, az a rengeteg hulla... Hát aztán, mondja Misú. Amivel gondolom azt akarja kifejezni, hogy az ember nem várhat más, egy detektív regénytől. Ekkor Mrs. Bennister karcsúnyakát megmozdítva Manzoni felé fordítja a fejét. Maszkia most még jobban emlékeztet a japán harcosokra, szeméből félelmes láng csap ki. Szerencséje Manzóninak, hogy a 20. században él, és nem négy századdal előbb. Egy tőr azon nyomban véget vetne csapadárságának. De azért csak borzalmas az a sok vér, mondja Manzóni. Az, hagyja rá A könyvből kicsúszik egy fénykép, Manzóni felkapja, gyors pillantást vet rás, miközben visszaadja Misunak, színlet nagy lelkőséggel megjegyzi. Jóképű fiú. Ez Mike, mondja Misu hálásan. Mike, ismét limazulni az értetlent játszva, mintha először hallaná ezt a nevet Misu szájából. De hiszen tudja, mondja a lány, s egy könnyed mozdulattal a viúdákra mutatva hozzáteszi. Mike az, akiről ezek a hölgyek azt mondanák, hogy a vőlegényem. Mrs. Benister fekete szemesszik rád, hány, de rögtön el is tűnik a ferd a szemhíjak közt. Misú ugyan nem akart semmi rosszat, ez kétségtelen, de ha nem is mondta ki, éreztette, és kivel, hogy őt már egy öreg asszonynak tartja. Ennek ellenére, amikor felel Misúnak, ismét nyugodt az arca, és simogató a hangja. Nem, nem fogja támadni Misút, még hozzá egy nyalat kellős közepén. Ő nem követeli ilyen hibát. Ugyan már, Misú mondja a szerető nővér madarában. Azért nem vagyok én olyan régi módi, mint gondolja. A maga korában nekem nem is egy vőlegényem volt, hanem több. Szünetet tart, majd fejét a vállára hajt, vagy csillogó szemét ránk szegezve, hanyagul odaveti. És ugyanezt értem a szón, amit maga. My dear, kodácsolja Mrs. Boyd, égnek emelve a két karját. Mrs. Benister ránk, a jobb fél karéra japán szemét, de mi csak a fal vagyunk, amely tovább repíti a labdát annak akinek szánta, és pontosan kiszámította a röppájáját, elképesztően merész és fifikás. Jól tudja, hogy semmi se tesz olyan vonzóváid a férfiak szemében, mint a beismerés, hogy kedveli őket. Már mi, a fal is kezdünk más szemmel nézni Mrs. Bennisterre. És éppen ez az a pillanat, amit mörzekné, aki csalhatatlan érzékkel választja ki a legalkalmatlanabb időpontokat, ismét támadásba lendül. És még dicsekszik is vele, Kiáltja felvillanyozottan, mert azt hiszi, hogy meg lehet a ríst ellenfele páncélján, holott annál a páncél és a bőr egy és ugyanaz. Mrs. Benister biztos a támogatásunkban, gyöngyi megvallásával belopta magát a szívünkbe, tehát csak immelámmal helyezkedik vívóállásba, és egyáltalán nem siet a visszavágással, sőt, azt is megengedi magának, hogy meghátráljon egy kicsit. Meg fog botránkozni rajtam, fogalázza, de ma már inkább azt sajnálom, hogy elszalasztottam néhány alkalmat. Miközben ezt mondja, ránk nézés bűbályos mélabúval lehajtja a fejét, mintha mi volnánk ezek az elszalasztott alkalmak. És mi csodáljuk nagy rangjáért, és imádjuk kis fintoraiért, és már a lába előtt heverünk ninnyájan. Karamant sem kivéve, aki most elfeledkezik vallásos nevetetéséről. Messze, végtelenül messze van ez az Edmondné olcsó trükkjeitől. Erotikában a nagyvilági nő mindig sokkal külöbbnek bizonyul, mint a félvilági. – Micsoda cinizmus? Háborog mörzekné és igaza is van csak egy másik síkon, amelyről szeretnénk megfeledkezni. Mrs. Bennister a saját fegyverét fordítja vissza ellene. Gondolom, erényes asszonynak tartja magát, amit szintén az érdemei közé számít. És egyszerre úgy érezzük, hogy az erény nem képes tulajdonság. – Igen, van bizonyos erkölcsi érzékem – feleli mörzekné hűvösen. Azt várjuk, majdnem reméljük, hogy Mrs. Bannister erre megkérdezi, miképp egyeztethető össze az erkölcsi érzék azzal a gonoszsággal, amivel mörzekni ő nagysága legázolt a misut. Ám Mrs. Benister nem óhatja felhívni a figyelmet megható vetítés nőire, s még kevésbé óhatja, hogy Manzoni elérzékenyüljön iránta. Más területen támad. Szóval, mondja nyugat magabiztossággal, soha semmi flört, semmi gyöngétség. Egy kis viszony? Egy önfelett perc valamelyik gyerekkori barátnővel? Meglepődöm, milyen álnokos, egyszeres, mint talán milyen éles látással veti fel Mrs. Bennister a homoszexualitást, mint a legvalószínűbbnek látszó lehetőséget. Ez a felsorolás magára val, mondja Mörzekné, elég erőteljes válasz, az tény, de rögtön le is rontja a hatását, mert hozzáteszi. Csalódást kell okoznom magának, nem volt senki ma férjemen kívül, aki oly korán meghalt. Hiszen végtére is lehetséges, hogy nem volt senki-e, de miért kellett a hangját rezektetve mondani ezt az oly koránt? Senki se tudja elképzelni, ami műrzek nénket szerelmes hitvesként, és még kevésbé könnyed ontó özvegyként. Ezt Mrs. Benister is megérzi, mert az ég felé emeli mátyás madár szemét, majd cinkos pillantást vet ránk, s egy kis sóhajjal, nem nézve ellenfelére, félhangosan megjegyzi. Felfalta. My dear, sopánkodik Mrs. Boyd. – Mit merészel? Miféle célzás ez? – csattan felmörzekné. – Semmiféle elhiheti, hogy semmiféle. – feleli Mrs. Bannister páratlan pimassággal, és ami az előbb beható érdeklődés után már igazán több a soknál, hozzáteszi. – Semmi közöm a magánéletéhez. – Ezzel ugye azt akarja mondani, hogy képtelen megérteni. – pág vissza mörzekné. – Ami nem is nagyon csodálkozom azok után, amiket a magáiról megtudtunk. – Találat mörzekné javára. Nem éppen teli találat, nem is túl, túl eredeti, de bizonyítja, hogy ő nagysága, érti a dolgát. Sajnos azonban most is tönkreteszi az egészet, mert szükségét érzi a kiegészítésnek, és a hangsúlya elviselhetetlenül hamis. Én ember vagyok, érti? Ember! Öntudattal és törekvésekkel. Magának viszont pirulnia kellene, mert puszta tárgynak tekinti magát. A szexualitás tárgyának. Mrs. Bannister egy sor és elragadó kis fintortvág amiben nagy szerep jut fénylő és ferde szamuráj szemének. Azt hiszem, döfni készül. A vipera és a skorpió harca mindjárt véget ér. – Kedves asszonyom, – mondja Mrs. Bannister, – magának egészen ferde nézetei vannak arról, mire szolgál a szexualitás az emberi kapcsolatokban. – Higgy nekem, nem az a szomorú egy nőre nézve, ha a szexualitást tárgya, hanem az, ha sose volt az. Mörzeknél hallgat, száját összepréseli, elnéz a fejek fölött. De amikor Mrs. Benister tiadalittasan Manzoni felé fordul, tekintete nem találkozik a férfiéval. Manzoni rá se hederít, elfordulva némán bámulja Misut. A komédiának vége, a rivalda fény kilobban, s a csöndben, amely átveszi uralmát, a hosszú küzdelem fáradtsága kiül Mrs. Benister vonásaira, hirtelen öregnek látszik. Bár amennyire csak tudja megfeszíti arcát, közönt parancsol rá, ferde szemében felködlik a szomorúság. Alig, hanem nem, azokra az időkre gondol, amikor még nem volt szüksége ennyi hévre, lendületre, amikor ő is elüldögélhetett egy ostoba könyvvel az ölében, s bármilyen kelletlen és csaska válaszokat adott, a férfi vágyak szüntelenül ott rajzottak körülötte. Egyelőre egy nyílkanás sincs, de ez bizonyára nem marad így, a vonzódások és ellenszenvek játéka rövid idő alatt olyan élénké vált a körben, hogy nem számíthatok hosszabb csendre, igyekszem tehát kihasználni a mostanit. Figyelem a viúdákat és tapintatlanul fülelek, amikor halkan beszélgetnek egymással. Nyugaton egyre szaporodnak az özvegyek, már senki se törődik velük, olyan sokan vannak. Pedig nagyon is érdemes lenne tanulmányozni őket, mint lélektani társadalmi jelenséget. Igen, szerintem kutatni kellene mi a titka a nők hosszú életének. Mik az indítékai az elmúlás elleni áldás küzdelmüknek, mire támaszkodnak, hogyan boldogulnak magányukban. Minden esetre ez a két viuda itt csak önmagával foglalkozik, és maga a testet öltött derű. Igaz, hogy tele vannak dohányjal, és az nagy segítség. Felettibben érdekelne, mivel foglalkozott életében Mr. Boyd és Mr. Benister hogyan szedte össze azt a sok pénzt, amit a neire hagyott mert a hölgyek ruháiból, ékszereiből és úti élményeiből ítélve, mindig luxus hatalokban szállnak meg, az elhunytak után tekintélyes vagyonok maradtak. De hogy mekkorák és mi az eredetük, ennek a pénznek talán mégiscsak van szaga, arról nem esik szó. Viszont egyik és másik is szívesen beszél a rokonságáról, és egy cseregelőkelő név, amit jelszóként használnak szövi át a Nem egykorúak, Mrs. Bennister éphogy csak belépett, tőle telhetőleg fékezve a továbbhaladását a 40-es évek második, keservesebb szakaszába. Mrs. Boyd viszont már a harmadik korvizein hajózik, s minden arra mutat, hogy a kis örömök a nagy kényelem és a kielégíthetetlen ínyenség segítségével megtalálta a békekik tőjét. Nála az ínyenség igazi szenvedély. Robi azt mondaná, hogy ezzel tölti ki viúdánk az ürességét. Amikor Mrs. Bennister átengedi neki a szót, Missis Boyd nagy szakértelemmel és nagy aprólékossággal mesél a jó ebédekről és vacsorákról, amíg része volt. Nem a nagy zabálásról van itt szó, hanem a kicsiről, a negédes, kényeskedő eszegetésről, ezüst villával, méregdrága éttermekben, pincérhaddal az asztal körül. Ez a sok kedves emlék jól esően melengeti a szívét, s régi módi csigákba szedett szép fehér haját, kerek és sima arcát, üde bőrét, húsos száját és kis pocakját látva az ember feltételezi, hogy elégedett a dolgok rendjével. És valóban az. Már csak azért is, mert sose vesz a kezébe se könyvet, se újságot, még dicsekszik is vele, nem engedi, hogy a nagyvilág nyugtalanító hírei beférkőzzenek kipárnázott kis világába. Kapcsolata Mrs. Bennisterrel, ha jól sejtem, meglehetősen bonyolult. Csodálja, de a látszat ellenére irányítja is a barátnőjét, persze nem korlátozva túlságosan. Erkölcsi felfogása a hagyományos, ám a lelkemégyén örül, hogy Mrs. Benister ellátja témákkal, mert a szexualitás már csak mint plegykákodási lehetőség érdekli. Bár honfitársak, Mrs. Boyd és Blavacki nem szeretik egymást, az előbb ugyanis kezdettől fogva feltűnően fagyos az utóbbihoz, s Blavacki nem az az ember, aki lenyeli az ilyen burkolt sértést. Ráadásul bosszantja is viudánk nagyvilági csevegése, s amikor Mrs. Boyd sajátos nyomatékkal a bosztoni származását emlegeti, a szavába vág. Tudom, tudom, mondja a közönséges kiejtéssel, amit még el is túloz. Bostonban a loggok csak a kabotokkal állnak szóba, a kabotok meg csak a jóistennel. Mrs. Boyd megpróbálja egy megvető pillantással elhallgattatni, de azt hiszem, Blavacki még soha senki előtt se meg, már is folytatja. És maga Mrs. Boyd, kérdezi vontatottan a vele szemben ülő hölgyet, maga a loggok vagy a kabotok családfáján termett. Egyiken se feleli Mrs. Boyd, és igyekszik gőgös kifejezést adni kerek arcának. Azért vannak más családok is Bostonban, nem csak a lodzsok és a kabotok. Lavacki elneveti magát. Ez igazán nagyszerű, mondja. Csodára elvonnék kenődve, ha csak egyetlen család akadna egész Bostonban, hogy a jó Istennek a köpőcsészét tartsa. És jót röhög. Pedig azok közül való, akikre Mrs. Bannister származása a legnagyobb hatást tette. A kettő nem ellenkezik egymással, azt hiszem, a hercegek és a grófok, ez Európa, de az usában ban ne kezeljék le az embert, főképp olyanok, akiknek egyetlen érdemük, hogy előbb vándoroltak be. Igazat adok engem is bánt, ha Angliában éreztetik velem, hogy friss keletű az állampolgárságom. Mrs. Boyd és Balavacki kis összecsapása után holtidő üres járat következik. Aztán a hindú, aki velem szemben ül a félkör másik végén, leveszi a turbányát. Nem azt akarom mondani, hogy szétbontja, nem, egyben emeli le, Egészen úgy, mint egy kalapot. A különbség csak az, hogy két kézzel fogja meg és előre hajtja a fejét, mintha valami súlyos tárgya volna dolga. Aztán rendkívül óvatosan összezárt térdére helyezi a fejfedőjét, béléssel maga felé. Nem tudnám megmondani, milyen anyagból van és milyen színű ez a turbán. Csak azt tűnik fel, hogy nagy, hogy a levétele erőfeszítést kívánt és hogy a hindu igen vigyázatosan bánik vele.